Ahí te nie, música. Qué bonito de pasar Un alveiz malicioso vio a su ana y sendo a nena testemuña de ese acto criminal Trascorridos corridos meses tras un parto agotador as obellas defendeu enfrontándose con logo ata que amor te lleve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 Eh, pues, o afundimento do Sitio do of Agra de feito, o que intentan amosar no documental que se chama Sitio of Agra, Un Povo Unido Pola Traséria pois pues, ven a, a falar pues, como se involucrou o povo de Camelle neste naufragio e como eh, pues, moi vezes se era... vivían os naufragios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 dan derecivo dan que non hai pediatras na costa que aí problemas por temas da de servizos de, de pediatría nos Pro. hospitales, os profesionais, profesionais cara. Claro, todos temos infraestrutura certa aí 25 anos costoso de de de érer, e incluso non aparecemento nos mapas eh, comarcais, pero bueno, final houve pero ainda así, mira, parece que nos está cuidando, non, cando mm. se si lle pregunta aos cidadáns, pues, persoas todas das carencias que hai en dos nos hospitales máis valorados de Galicia, mm -hmm. pola atención dos profesionais. O sea, que se si sabemos que o que sería se si, de, de, desde o ámbito político que se fixaran as cousas van, si puideas ser todo o que os servicios que necesitamos para para volver, bueno, pues, para Vaya. que un, un hospital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 Mira, ta, ta, ta, ta. Bueno, máis música para que todos os nosos intes Pois pues, pues, vayan enterándose de algo É no, que... eh, dibullando eh, eh, eh, tamén cosas Así, pouquinho ou pouco, disfrutamos tamén Non somente a crónica, sino tamén Hombre. Coas músicas boas que nos chegan aquí sí, sí, A nosa ya. redacción Aí vai Corredoidas sirvenos para recibir a una persona recién premiada al INO Vicente Risco, llámase David Rodríguez, ¿Ah? vamos a saludarlo muy cordialmente, muy buenas tardes David, hola, buenas tardes ¿qué tal? Benvido, muchas gracias por atendernos eh, adiante de nada, para que nuestros estudiantes saiban felicitarte por por ese eh, premio Vicente Risco 2025, 2022, que es sobre un trabajo, un estudio sobre Castelao ¿no? Si, sí, eh, bueno, gracias, gracias a vos polo po interese eh, Y efectivamente gañei o, o, o premio do, da, da 26 edición do, do premio de Ciencias Sociais Vicente Risco por un ensayo onde trate de bueno, investigar un pouco sobre o republicanismo de Castelao uh -huh. un tema que curiosamente ainda que pueda sorprender na figura de alguén como Castelao que ten unha bibliografía xa bastante extensa pois pues ainda non no se tocara así como tal. Uh -huh. vale. Bueno, eh, xa, xa te entregaron o premio para semana pasada, según tiño entendido, eh, bueno, seguro que foi unha celebración extraordinaria, posto, merecente, lóxicamente, por o teu traballo. O que, que si sí, tamén nos informaron é que había un traballo, un autor, o, tiñes un volumen, O Canastro e os Tornarratos, que é ah, sí. unha cousa curiosa. Cando menos curiosa, por o, o, o título, non? Que moita xente non sabe que é un Torna Ratos. Non, moita non. O sea, sí, bueno, ese foi outro outro ensayo que sequei en 2018, eh, que está publicado na editorial Xerais, mm. e titulase o Canastos en Torna Ratos, eh, e tiño ese título longo, que era algo así como eh, Resistencia Popular na Era do Capitalismo e da Democracia. Mm -hmm unha ollada galega. Entón, eu utilicei esa metáfora do, do, do canastros en torno a ratos un pouco para explicar como é hoxendía, ou como entendo eu que está hoxendía, a cuestión da capacidade da política, digamos, para mm, facer fronte ou ser capaz de dirigir os fluxos do, do capital, non? E mm. estou entón, utilicei esa, outros que como diz a mi tresente que non sabe o que é, mm. a, a pedra horizontal que teñen os os canastros ou as sí, eh, eh. para evitar que os ratos subisen a comer o o millo. Mm. Si, sí, sí. Entón eu, claro, o sea, esa metáfora como dicindo que hoxe en día lo temos con los Digamos, para evitar que os vaivéns do capital... Isto foi un libro moi escrito despois eh, da, da crise financeira do 2008 uh -huh. e do que pasou en Europa con crise do euro, onde daba a impresión de que eh, todos esos vaivéns eh, da crise económica non había ningún tipo de xeito de conducílos políticamente, non me acordo do caso de Grecia... Uh -huh. Entón, é, eu tratei de facer bueno, Unha especie de estudo de como chegáramos Hasta aí, desde unha perspectiva galera E propuxen esa, esa metáfora non? De que necesitamos construir Torno al rato, non? de alguma maneira Para poder eh, facer fronte ou, ou crear, digamos, eh, parapetos Ou ou barreiras a estes fluxos do capital que a veces, eh, cando entran sobre todo en crise pois pues, levan por diante todo o que atopan Muro, Muros diante do capital, pero tamén a, a, debería haber muros diante da información baldía non? de información sí, negativa, información que a veces é, é, é desagradable por outras veces de información que, que, que non é propia información, sino mentiras non? Sí, claro, o si, sea, as famosas fake news. Eh, eh, sí, é outra, bueno, é outra derivada do. No non... Sí, en certa forma estamos tamén a intemperie con ese tipo de De asuntos, non? Son... Hai grandes corporacións con a capacidade tal de impoñer discursos nos eh. que dá igual xa se si son real si e é verdade se non porque ninguén pode verificálo por lo menos non verificálo no curto plazo cando xa fan efecto na sociedade, non? E mm. ese nivel pois pues, tamén se podía usar a metáfora de outros narratos entón claro. tamén aí necesitaríamos algún tipo de contrafortes ou contrapoderes para tallar iso, non? ou cando menos avisar a xente de cuidado que esta información non é precisamente a máis axeitada ou máis adecuada ou, claro. ou que fai está facendo daño non ten nada que ver en mentira cousas claro. de ese tipo, ló, lóxicamente eses digamos, esas luceciñas que aparecen no ordenador algunhas veces cando e eh, cando salta esta, esta cousa, pois pues, eh, eite es un, un, un virus, aviso. non? si, sí, <risas> que oubera posibilidade de, de decir bueno, pois pues, Fai fa, fa daño, isto fai daño, non no nos coitedes. Sí. ¿no? sí, o que pasa que eu creo que este é un pouco como eh, como decía Naomi Klein, ¿no? que ela falaba de doutrina do shock de mm. como actúa o neoliberalismo, e como a, a técnica é a do shock para cando tú avisas e, e desmontas, eso xa, xa fixo o efecto que quería que quería, que quería fazer. Entón xe pechegas tarde. Entón sí, claro, eh, aí claro, é eh, Eu digo aí, por eso aí estamos en torno a ratos Porque torno a ratos deben de estar xa construidos antes Si, sí, <risos> sí, este es toda a razón Bueno, volvendo ao teu traballo sobre Castelao hay que decir que eh, compre bueno, para pues señalar que ti fas un análise extraordinario, eh, bueno yo que menos comentaban de, de, a, a fundación falando desde o traballo, os que decían, pois pues era que ti mmm, certificabas ou polo, polo menos dabas noticia de que o, o pensamento o partido galeguista e o nacionalismo de, de, xorden pues, pues, no, no, naquela década dos 60 que teñen unha mesma ou uh, uh, unha forma fórmula de pensamento casi igualitario en contra do que dicía o cuestionaba o noso bueno tamén entre comillas galleguista que Ramón Piñeiro, non? Sí. Sí, bueno, eu, eu o que digo é que digamos hai unha tendencia que todos sabemos que Castelaón non era marxista, nin comunista, mm. eh ni sequera como tal socialista, non? era un demócrata, era un hombre de ideas igual igualitaristas, eso es Eu digo, eu digo que él era un republicano, pero un republicano que que este termo vai máis alá de, de, de ser alguén que desexaba pois unha forma de estados en monarquía, mm. uh -huh. eh, Ser republicano é unha cultura política, vai moito máis alá diso e eu no libro explico Que, que significa ser republicano como cultura política. No? Mm. Entón, o que, claro, o, que eu, o que eu sinalo é que cando, cando se reconstrue o nacionalismo nos anos 60, mm. eh, que é fillo do seu tempo, en ese momento... Estaban, digamos, en boga pues, as teorías do Terceiro Mundo, de liberación nacional e o marxismo. Sí. Hai que xuxere que hai unha especie de ruptura entre o que podía ser o partido galeguista e o, o, o nacionalismo, nacionalismo dos anos 60. Claro, claro. Eu, eu digo que non polo tipo de republicanismo de Castelao, que é un republicanismo mm. comunitarista, non é un republicanismo individualista, Eh, como com é o republicanismo liberal sino que un republicanismo democrático atendendo o que significa palabra palavra democrática é goberno do povo uh -huh. é dicir, em, em, ten unha visión da república como goberno dos de abaixo. Uh -huh. en ese sentido eh, encaixa perfectamente co, co tipo de nacionalismo que se plantea nos anos 60 inda que se chegue, digamos, a formulacións a través de teorías diferentes pero hai algo eh, común. Xa, en, en, xa unha das cousas que se me ocorren. O, o marxismo eh, desa primeira UPG é un marxismo moi influído polo maoísmo e polos, eh, eh, que, que teñen moito máis en conta, por exemplo, o mundo campesinho. Non é un marxismo tan obreidista como, como outros marxismos. E aí tamén enganza con Castelao. Castelao é unha persoa que se inicia na política no movimento agalarista. E, e a, a obra de Castelao e o seu pensamento político é un componente populista no no bo sentido do termo, okay. non, non como de, como demagogo, uh -huh. senón como alguén sempre moi atento ás capas populares eh, á, galegas, É eh, eh, moi galegas. Totalmente, claro, xa claro. sí, é unha persoa totalmente inserida na, claro. na realidade das capas populares galegas, no? uh -huh. E despois eu creo que hai outra cando falamos pues, do do proxecto do piñeirismo, que é un proxecto pois pues, muito máis culturalista que esta plataforma renuncia a bueno, podemos a ver a situación era complicada, estaba en pleno franquismo, es moi fácil tardar surgar agora. Claro. Si aquí lo que se fixo estaba de feito, mal feito, ¿no? Pero uhum. bueno, o certo é que hai unha rama que de, de alguma maneira entende que non que non era imprescindible organizarse políticamente, que había que fazer un traballo máis ben cultural e de, e de intentar permear coas ideas galeguistas pues, as, as forzas que xa existían eh, ou, ou que había promesa de que existirían unha vez pasarse o franquismo. Mm. E hai outra rama que entende que non, que hai que organizarse políticamente. Eh, claro, eu, eu, eu considero que esta rama engarza millor con Castelao, pero Castelao mm. é, unha, é unha persoa Ainda que eu aquí neste libro descubro un, un castelao que un auténtico filósofo político, pero con todas as letras, quero dicir que hai, hai unha imagen de castelao seguramente como artista, como pintor, e, eh, bueno, alguén que por, por causas casi azarosas acabou sendo diputado na Segunda República, sí. pero realmente eu que descubro un castelao eh, que sabía moi ben o que estaba dicindo, es un, un castelao con unha filosofía política moi sólida, unhas bases teóricas, Eh, moi sólidas sí. eh, Nesa visión de Castelão prima moitísimo a praxe, é dicir, prima o facer, uh -huh. prima a practicidade, entón eh, Castelão neste sentido non era unha persoa dada a teorizar sen, sen levar a cabo uh -huh. e eu creo que isto tamén engaza moito con nacionalismo marxista dos anos 60 uh -huh. no sentido de que é xente que se organiza para facer políticas, non simplemente para editar libros ou, ou, ou producir ideas Populismo, bueno, estás, estás facendo un análisis tamén algo fora de serie con respecto a todo este traballo que, que engarza tamén co, coa filosofía risquiana, non? Co, co... Bueno, unha das, das teses que eu eh, propoño eh, digamos que desafía unha lectura mm, bastante habitual de, de Castelao que falaría pues, dunha especie de primeiro Castelao moi influído por risco e pola eh... misión tradicionalista de Risco de, de, de Losada Dieguez etcétera y despois un castelado que digamos co, co, co golpe de Franco e coa república uh -huh. digamos que se convertería en unha persona progresista e demócrata ¿no? uh -huh. eu, digo, eu, eu digo que nun, eu non vexo esa, esa itinerancia dun, dun, dun castelado ristiano a outro digamos demócrata no sentido de demócrata liberal uh -huh. eu digo que a cousa é moito máis complicada A influencia que recibe Castelao de risco e do tradicionalismo lle permiten a Castelao teorizar un republicanismo, como decía antes, comunitarista, non individualista. Evidentemente, Castelao é unha persona progresista, Castelao nun, non é un tradicionalista, non é filocarlista, como podía ser eh, risco, risco e outros persueiros, sobre todo da, da zona de Ourense. Pero Castelao recolle certo espírito comunitarista que sí había en ese mundo tradicionalista, pues, posto que era xente que vía con moitísima desconfianza todas as transformacións que traía o liberalismo e a, a revolución burguesa, digamos, o desenvolvimento do capitalismo, eles pensaban que todo iso desestabilizaba o mundo da aldea, que eles consideraban que era un mundo eh, armónico, ainda que naturalmente non era, non era así, pero bueno, eles idealizaban ese mundo E tiñen unha visión do campeseñado E dos fidalgos Como se fosse unha comunidade Resida por unha ética comun non? Entón, nese sentido, non eran individualistas Eu digo que Castelao recolle Ese comunitarismo tradicionalista Para teorizar o seu republicanismo Comunitarista E isto é un pouco a, unha das teses principais do libro Bueno, aparte de felicitacións persoais eh, eh, da xente que analizou o teu traballo, de verdade que se sentiraste satisfeito por, por o feito de que ese premio de Ciencias Sociais da Fundación Vicente Risco, pues, pois, axuda a que ti continues tamén, eh, non sei, eh, traballando e eh, eh, investigando sobre todos esos nosos grandes autores, non? si sí, sen dúvida, porque... Eh... Detrás de cada libro hay hay un trabajo de anos. este libro eh hai como mm, tres anos épico eh, que comecei con él un pouco a, a recopilar material, a ler e a empezar a pensar, non? Y un traballo que es que que fasen silencio en casa, que non me eh, non tes eh, feedbacks máis alá pois pues, de de xente de confianza, non? Y e bueno, hai que ter certa montada de férrea de, de, de apostar pola idea e, e levar a cabo non? entón cando finalmente levas a cabo e consigues eh, pois, casi vou dicir a carambola que eu consegui porque carambola no sentido de que prácticamente rematei o manuscrito e abriu o prazo para o premio eh, sí. Vicente Arrisco. Eh, Atopei un, un camiño para poder editar o libro, que é moi importante, porque as editoras eh, normalmente traballan con prazos de edición bastante amplos, mm -hmm. entonces desde que un libro se plantea que pode ser editado hasta que editado efectivamente pode pasar anos. Eh, en este caso, o premio, aparte de, evidentemente, a remuneración económica, que a todo mundo lle gusta, sí. pois pues, eh, me permite ter o libro editado, me permite ter un soporte, por así decir, que, que ampara o libro, no sentido de que é un premio cunxurado eh, sí. cualificado, xente mm, que ven da, da, da, da universidade, xente eh, eh, cualificada, iso ampara muitísimo o libro, e, e lle da unha visibilidade ao libro e ademais que consigue que o libro se dite pois, nun tempo récord, por lo tanto eu estou moi satisfeito claro. eh, Pois eso, fo, parabéns Por certo, aos nosos ointes podemos dicir que ti hai tempo estás levando a cabo un traballo de, de, de información e de comunicación algo fora de serie que se chama o blog do funambulista coxo O no? funambulista coxo, si sí. <risas> sí, sí. eh, Eu ese blog que empecé, bueno, un pouco cando foi o boom dos blogs, por lo menos aquí en Galicia foi a comezos dos anos 2000 e eu comecei con ele así casi como un xogo no 2005 uh -huh. e bueno, a, a día de 2022 ainda que xa non intervenho coa misma periodicidade pero teño aí esa plataforma cada vez que necesito escribir algo e non teño adonde, pois pues, recurro ao blog e, e aí está e bueno tamén estou contento porque ao final aí hai un un repositorio de, de textos bastante bastante grande bueno ou seja que hai xente que quiera conhecerte un pouco máis aí nese blog pode eh, eh, entrar eh, e ler claro pois agradecerche moitísimo David esta tua colaboración sí. nosa, eh, que para nós eh, pois engrandece o noso programa e ao mesmo tempo fai que os nosos entes e seguidores saiban de esa tua colaboración creatividade que, que, que nos bueno, pues, honra aos galegos da fora tamén e tá Pois tot, nada, sí. moitísimas gracias a vos eh, gracias a todos os galegos e galegas que, que están aí por Cataluña e nada unha honra participar no vosso programa que Unha aperta grande Una que sigas colletando moitos éxitos David, unha aperta Máis música para continuar este é programa un comezo <coughs> Tece un começo para cada final, esta historia tece un começo. Tece un começo para cada final, esta historia tece un começo. Vamos a, a Terras de, de Ribeira Sacra. Ah, sí. Precisamente falaremos con Porto, unha persoa que dirixe, xunto con Amelia Ledo, 20, unhas... Das adegas. Lindo, a eh? adega Terras Vendaña. Jolín. Ademais acaba de recibir un premio. Vamos a saludálos. Pues vamos, eh, entón, eh, vamos a saludálos. Eh Felicitados. De... Eh Felicitados. Felicitado. Moi boa tarde, Porto. Mois boas tardes, mois tardes. Gracias e por chocada. atendernos, eh, como lle dicía aquí a meu compañero Armando, hai que felicitarvos, eh, darvos os nosos parabéns por ese um, bacelo de prata que acabades de recibir que sí. um, hai pouquiño a semana pasada se con teño entendido. Efectivamente, o pasado sábado, ali la casa do sulloa no pazo de sposende en ribadavia. Un pazo sí. ah. extraordinario, ah, si sí, junto con outros outra de galega de de do ribeiro que sei que se chama celme, esta, estaba descompartindo ese bacelo de prata que é unha distinción extraordinaria non só mentes por o por, por la grandeza do viño, senón tamén por la elección bosa para decir, bueno, pues este noso viño etiquétamolo en galego, é dicir, presumides de galego. Evidentemente, fai 22 anos que, que, que bueno, que escribímonos a Domecenor y Xenrimira Sacra, uh -huh. pois, sí, pois, naturalmente, nunca cabía outro xeito, non? Non vexeu con non, os whiskies ingleses ou escoceses ou fagan outro idioma, pois. No. Un viño galego, a vida, non, non ten outro idioma, de, de logo. Eu creo que, ademais, é un valor engadido, non? Uh -huh. O de, de poder etiquetar en galego, como tiña que xerxe. -se. Bueno, pois eso, felicitacións, moitos parabéns eh, bueno, desexamos moitísimos éxitos a ese viño que non somente por ser etiquetado en galego, sino polo a súa calidade seguro que terá moitísimos éxitos xa, metémonos aí nunha páxina que tendes que se chama se chama Terras Vendana eh, aparecen varios premios que recibieron esses vosos caldos, non? Pois sí, ben, na, na feira do viño de Chantada, en Aostra en Italia, viño de montaña en outros certámenes, eh eu spremo, pois pues, bueno, pois pues, logo é un recoñecemento, ¿no? o, o traballo que levamos feito xa, eh, que é unha herdanza de, dos nosos petrucios, non, é unha herdanza que íbamos recolllendo desde a netos e aos nosos pais. Sí. e eh, bueno, eh, queríamos continuar con, con esa tradición pois pues, nos nosos fillos, non, porque mm. eh, nós somos unha tribu unha tribu ribeira, o ribeirado da Fernando de Chantada. é unha maneira, é un xeito de vivir diferente dende logo porque aquí, pois, cultivar o viño, pois, non é doado, non? É en bancais, e muras, e é un traballo, desde logo, pois, inxente, xente, pero, bueno, levase, levado, levase, facendo, levai, desde, hai varios séculos, e creo que vai ter continuidade, porque está enxente. non? Pasamos de algún xeito, da prehistoria ao vanguardismo, porque isos viños, pois, teñen moi boa modo a aceptación do mercado. ¿no? Bueno, está destraballando moito. Moi duro. Eh, terras de Vendaña topase en, en Sobrado, na parroquia chantadina de San Pedro de Líncora, ou de Líncora, de Líncora, de Líncora, sí. de Líncora non? E uh, hai que destacar tamén que non somente está destraballando na, na adega, sino tamén nun centro de etnográfico do Ribeiro, non? Ribeiro. Un centro etnográfico ribeirao, a verdad que non tenga categoría de museo, pero tivemos uns 300 metros onde fomos recollendo todos esses utensílios, esses peltrechos que se utiliza pois eh, e construzido para traballar a ribeira e eh, para a elaboración uh -huh. do viño non fai tantos anos, non? Té uh deslogo -huh. se nacións a verdade é que deixan uh -huh. ¿no? sí. bueno, bueno, <risa> un coñecen desses aparellos, non? Pero, pero <mismo> seguimos <risa> de ese carretado do viño, etc, etc. Eh, compre, compre algo porque algun rapaz ese xindío eu acórdome eh, na escola <risa> Un, un cativo que que que que lle preguntou o maestro e díxolle dei e yo pan donde vén e dixe <risa> <risa> no uh, é no, no te... <risa> <risa> <risa> labura... sí, sí, importantísimo enseñar os rapaces non solamente es que que hoxa hai máquinas e hai outras ferramentas, exactamente. pero que en algún momento os nosos avós e algúns de vos, vosoutros que aínda non sois demasiado sí, maiores, te tamén empregastes de outros O outras ferramentas que con que que, que, que moitísimo traballo poder empregalas, non? Sí. Algúnas delas pesa, pesadísimas e sí. outras con muitísimo esforzo para poder levar o, os cestos, non sei como se chaman o, o... Pues, sí, os cestos culeiros. Culei exactamente. ¿no? Sí, Ata sí. non fai moitos anos, pois pues, facías así ou, ou elaboraba o viño nas cubas de Carballo ou esmagabase eh, nas arcas que eh, cos pés ou despois xa cas, cas moxegas eh, eh, tamén eh, eso sí, sí. Ese, vale, como, eso como no, díos ustedes no, é educar sí, e se si o ten aí nese centro etnográfico de Ribeirao é precisamente m, m, bueno, pois un un Un engadido, non? ¿no? Eh, un engadido máis. Sí, sí, sí, un, un valor máis. outro día mm. vieron un xente, porque agora co tema do Camiño de Santiago, co do Catamarán, co tema do románico, mm, sí. pues, a, a, a hablaron é que veín centros de persoas ao largo do ano. E eh, dicíamos unha xaponesa que y, y, y, y estaba interesadísima por as cousas máis, as ah. nimes, non? Si, sí, si. Sí. Eh, te dixo unha palabra que me gustou moito que dises, no seu castelán mi sí. pon que o museo da memoria e é verdade, é, ah, é sí, lembrar, eh, sí, sí. lembrar da Lucía Ito pois fai moito, non? Uh -huh. e eh, que de onde vimos eh, vai renovar levar al fin a, a, a ao progreso uh -huh. se si é posible, eh, ese, ese premio Bacelo de prata xa fai anos que, que se está que, sí. eh, entregando, 14, non? 14 anos, 14 anos e a verdade é que fan unha labora a prol do, do, do galego non? Na, na, Hombre, no do tanto viño. Nos aparte de ese centro tamén convocamos un certamen poético tenemos unha viña poesía que convocamos uh -huh. aquí a xentes poetas eh, galegos do Bierzo de Asturias, de Portugal, uh -huh. de Brasil Alonso Montero, Pousantelo sí. eh, bueno, moita xente eh, de literidade galega que se confeta aquí unha vez ao ano e depois tamén convocamos un certamen xornalístico moito do Pío que xa vamos para a 20 edición, e que iso pois, tamén foi pois, dar un xeito para que nos concederan o algo das casas, no? uh -huh. porque potenciamos a parte do viño pois poñer en valor o entorno, isto é, é, é, é algo exclusivo, la verdad, é unha zona de montaña, de, de viño de montaña, e é diferente as outras zonas que hai no país. No. Eh, esa asociación Árbolo das Casas é eh, precisamente a que promociona ese ese, Marcelo, ese premio, non, o de prata, non? No, o premio de prata efectivamente é da esa asociación que uh -huh. que preside Avelino Mouvinelo uh -huh. e de através que puxen un certame que eu creo uh -huh. que é un dos máis representativos en ese sentido no nivel galego e fa unha labor moi importante. Bueno. Fala, falamos agora dos do seus produtos, falamos do viño, estivemos falando do premio estivemos falando de vostede, pero falen do, do, do seu viña. produto, que qualquer persoa que queira chegarse precisamente aí, sí. pois tamén pode visitar a, a, a, a, a, a Dega, sí, pero, pero falen a do produtos, quais son o, o, os viños máis destacados da de Terra Asbendaña? Bueno. E temos o propio Víñez Terrebendaña en honor a que esta era unha propiedade que perteneceu ao Marqués de Bantaña en tempos sí. uh -huh. Despois, unha familia de banqueiros do Banco de Soto que a fusión do Banco de Soto e o Banco de Vigo eh, crearon o que foi o Banco de Galicia e se Xisa desaparecido era unha familia moi forte uh -huh. E no ano 72 mercou Mercona un dos herdeiros desa entidade O meu pai, non? Era así, uh -huh. pois, con, con esa tradición. E elaboramos, pois, viños tintos especialmente, porque a rimeira saca caracteriza, sí, por os mencias. E tamén facemos un blanco bastante xeitoso, que gosta, que gosta moito, e donde varieta, de, varietal, gozello, trinxadura, en fin, algo de albariño, índa que menos, non? A Galicia ten unhos grandes blancos como poden ser os Rías Baixas ou os Ríos de Valdeorras sí, sí. e, e, pois, inda que non temos o mellor ese prestixo, pois tamén se fan os caldos bastante, bastante aceitados O branco varietal que tamén ten, que, tamén ten us... que ten unha demanda tamén interesante non? Eh, onde, onde onde distribuíen máis os seus bueno, o, o, o nosso viño salvo execios o branco mandámono moito um, contradictoriamente pois por la uh, zona de Álava, que tenemos allí un uh -huh. distinto muy importante, y allí, como allí, que lo interesa, por los grandes villos de, de Rioja de Alavesa, los sí. uh -huh. blancos no, tampoco tienen mucho... En fin, non no son sí. as súa característica pois aí comercializamos moito, pero pois é máis que nada en clientes eh, de Galicia. Acha, clientes xa que tiñan incluso o meu pai cando vendíamos a granel, Ajá. e agora pois seguimos conservando esa somos unha liga familiar, somos unha bodega pequena, nos uh -huh. fixamos a máis sobre uns 30 ml aproximadamente, Carai. pero Pero bueno, no é eh, unha dega pequena, pero que caracteriza, salvo excepción aquí na Riviera Sacra, da Cente Pico Bodegas, pois pues son esta, esta media, non? Unha clientela eh, asidua eh, e xa de tradición, non? Exactamente, xa agún mm. da conservo, agún de que vendía o meu avó, non? E xa é moi bonito, é moi bonito porque fidelizar, fidelizar a eh, esa xente eh, que non che cambia, porque ainda que a veces o meu hermano non é tan axeitado como outro, pois... Pues, pois chega aí porque bueno coñecen o rella claro. de, de algo algo inerente. ¿no? Pois pues, Noraboa tamén, eh? outra vez, Armando. <risas> <risas> lle... bueno, eu queria dicirlle el que eu tamén son neto de adegueiros, diñoteiros. De, ah, pues. <risas> ¿De que zona, de que zona eres? Da, zo, eh, da zona do Sancares, a lina vía de Suarna. Ai, ah, conozco, conozco aquilo tamén, si sí, que ora xa está metido en, en, en unha certa denominación tamén. Señó, sí. teño visto, tenho, que, visto que, que do outro lado vese xa Asturias. Eh, eh si, sí, eh, sí, señor. Que ali de boscos cídos son... sí, señor. Tá. Sí. Tá. Tá. Que tá. falando tá. de gastronomía aí tamén hai. Tamén. O sea, que aparte do magosto que xa seguro que están preparando, tamén, tamén hai unha tamén. gastronomía pues, interesante. O, o que eu decía Meus avós si tenían vi, viñas. Ahora que estoy hablando de viñas y tal, acórdome de ver tinas, que no sé sí. dónde se metían las uvas, nosotros llamábamos lletinas. Sí, sí. sí. Y sí, entonces él sí. y cuya no sé yo las uvas qué. Uh -huh. Que hoy ya no las no tienen porque no hay gente que va a trabajar. Es pisar con <ríe> Que había algún que tenían camarralos con cordas para que pisaran, porque eran bastante altas. Uh -huh. Pero el trabajo que no, no se tantos, elevaba tantos, pero para no hacer un tantos. viño... Hay unos cantos de aceiheiros que en pequeña dimensión que es verdad ¿eh? pero que están poniendo valor los viños de, de Suarna, de Navia de Suarna. Sí. Eh, yo conozco físicamente también tengo disfrutado allí. Sí, sí, eh, sí. Esos viños eran los boscos cidos, porque la verdad es que el tofín, como dicen allí, eso ¿Eh? es impresionante. Sí, señor G. Sí. Yo tengo uh, mucha cuidado. ¿Y eh, eso, discos también? Ya de discos. <risa> sí, claro sí. Feliz. Bueno, pues sí. Bueno, por cierto, que hablando de, sí, sí, sí, de gastronomía Galicia en cualquier lugar. Sí, sí, sí, de gastronomía Galicia. Pero ahí eh, eh, precisamente... Mm, na Ribera Sacra a visitar unha adega acompañada de algún tipo de petisco sí, basicamente sí, sempre ten sempre, sempre te, te, o queixo chourizo xamón nunca falta no, adega, é, que é, é, es, esa, es, esa trilogía es, es. é algo inherente a, eh, a cultura galega sí, no? a cultura, ora sí, eh, eu sempre digo que por exemplo o viño E aí co o compañero Xulio, pois xa mo ten ouído dicir moitas veces, o viño hai que beberlo despacio, nunca empuxalo. É sí. en boa compañía, se é posible. Eh, non, se debe, eh, non se debe beber só. Non, non, non, non, só nunca. E entonces hai que darlle eh, acordarse de quen está detrás dese si viño. Efectivamente, todo o esforzo que, que leva. Ten un viño que alega o corazón e non... Un non estruga a cabeza non viño de pouca graduación bueno, 11-12 grados pero vivido en moderación eh, con boa gastronomía pois pues, a verdade que hai un maridaxe sí, sí, sí. como dicen a alaude, dicen alaude... Como dicen alá onde so queben David de Suarna, cando vexo algún que vai que vai un pouquiño cargadiño de viño e tal e dicen que é algo que ti carga dianteiro, eh? É verdade, <risas> é un dito moi popular. Hai que ter cuidado coa, hai que. Ter... Sí, hai que ter cuidado. cuidado de vera modiño é disfrutar, eh? eh? Non empuxalo, senón degustalo, como deivo vostede, non? Uh -huh. Bueno, que, que non queremos incomodálo ni molestálo máis, eh, Porto. Que de verdade, que volvemos a... a bueno, e eh, eh, agradecemos, agradecemoslle a súa conversa de hoxe con nosotros, eh, que siga disfrutando deses exitazos que seguro que seguirá tendo. Sí, señor, que iso é importante. Eh, Despois de tanto traballo, eh, ten que haber unha recompensa. Hmm. Veña. Agradecemos non a, a, a, a su conversa parece que ahora mismo desconectouse pero bueno eh, si se seguramente acaso, se dará cuenta se des, si acaso después intentaremos oh, decir yo personalmente queridos también. oyentes aquí seguimos vamos a poner un bocadillo de música que ya venga a segunda hora y compre y y adiante. peña, adiante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 dissabtes de 9 a 11 del matí amb Daia Fernández, Roger Conill i Roger Marín. Home, Padrí, volem guanyar audiència, però no sé si aquesta és la manera. Escolteu la nostra dança dissabtes de 9 a 11. Capit, sí? Arc de Triompf. Tornem-nos a trobar. Sé que és evident, no hi ha res a té, É un moment que pot sortir malament Já ja non queden Llecs onde apagar La maneira Que tu me faz estimar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 Santillarari Ella fos apicant com un taqui aquí Mes tapam tu maca cada dora i aquí Ne m' pilla alcohòliz amb la paria a latí Si fa palcuna pollastrada quenta aquí No sé el que te Non parlei la paso buscar no puc oblidar-lo toca l'útel. Passando o dia a la platja Banyan terrasa E ja, ja, entens Heinel, entens adicta Encara máis guapa en directa que per Insta Em sento like yo no et perdo la pista Estás como un tren I jo vull ser el maquinista Tinc la ravera rebentada estrellas Y la familia segueix juntas celebrant les penes Estic amb l'àvia cantant avaneres canta alí fora el cel a la vora del mar un fly a la boca i birra a la mà de cop em fa riure i no puc parar ella tu em vas ensenyar a estimar avui no vull pensar en el demà toca sanitària abans d'entrar estic pensant a li canto a cau d'orella mm -hmm. Deixamos esta peza de música de antiía muño que después porremos para todos vosotros eh, para poder dar llve en vida saludar muy cordialmente a Juan Pedro Sánchez ¿Ah? da sobbeca asociación de Bercianos presidente da de... sobreca asociación de vercianos en Cataluña. Sí, vamos a la muy buenas tardes Juan Pedro Bu tardes Juli Armando, buenas tardes para aquí también. Vale, bueno, bueno, buenas pues, tardes. aquí estamos, esperando que nos hagas partícipe de, de, de varias de las cosas que tenéis preparado para hacer. Una de ellas importante es el magosto, la, la castañada, para, para dentro de dos para semanas. nada, dentro de poquito. Infórmale a todos nuestros, oy nuestros oyentes, veña. Bueno, como bien sabéis, eh, seguimos haciendo trabajo... En la entidad, la asociación de versiones en Cataluña La cual nos sentimos orgullosos de poder Disfrutar un año más de este Agosto que vamos a presentar El próximo día 5 de noviembre A las, aproximadamente a las 20.30 Y este año Tenemos una novedad, novedad para vosotros Novedad para todos Ajá. Y sobre todo para los amigos y versiones En Cataluña que quieren estar Presentes con nosotros Estamos en el corazón de Barcelona Esperemos Ajá. Es, o sea, se cambia de localidad y se cambia de, de, de, de ubicación porque cada año se hacía en Poliña, y entonces este año en el centro Ahora de Barcelona, tal. dices Sí, nos hemos año tras año en la asociación de Berthianos en Santa Cataluña sabéis que nuestra sede está en Poliña, y, y, y bueno el requisito siempre ha sido y esa pequeña búsqueda, el acercarnos a Barcelona, Barcelona Condal Barcelona Capital de lo que es el poder estar ahí y disfrutar eh, de todos los amigos. Sabemos que Barcelona era una cita muy importante para nosotros, y yo creo que este año lo hemos conseguido. Entre el trabajo, el esfuerzo, tanto del asador del 10 restaurante, donde lo vamos a celebrar, como la Junta de la Asociación de Verde, que nos ha sido un trabajo muy muy continuo, muy trabajado, y hemos llegado hasta esta fecha del próximo día 5, que, que la vamos a disfrutar, como bien te digo, dentro de, de Barcelona, dentro del ámbito de la ciudad condal y ya estaremos presentes dentro del, del ámbito de la ciudad condal ¿dónde es exactamente para que la gente pueda dirigirse allí? y a ver si le facilitas un teléfono para por si quieren apuntarse no pues exactamente es el restaurante Asador de Alberto en la calle Mallorca número 18, Barcelona justo en la estación de san en sí. Barcelona sí señor, que hace esquina ah. exactamente aquí en la esquina por la parte detrás del hotel eh. y bueno, yo creo que ha sido una ubicación bastante buena sí, muy, sí, física, sí, sí, sí. muy conocida para todos y bueno, el teléfono para, para apuntaros bueno, como ya sabes aparte del restaurante que muchos de vosotros lo conocéis os daré, yo facilito el mío de, de contacto que es el de siempre el 637 589 682, cualquier duda, reserva uh -huh. que tengáis, no dudéis en hablarlo con nosotros y uh -huh. tal Y bueno, posteriormente ya pasaremos a después de unas palabras más, a presentar lo que es este pequeño menú, que ha sido un menú muy elaborado, muy preparado, y ojito, porque hay que hacer reserva para ese menú. Mm -hmm. sí, sí, bueno, eh. Eh, es importante que la gente sepa que hay que hacer reserva, entonces, para a tu teléfono, y entonces, eh, eh, ¿nos puedes adelantar parte de ese menú, o por lo menos qué menú es el que van a degustar precisamente el día 5, a partir de las 8 y media, ¿no? Exactamente, día 5, sábado, día 5 de diciembre, a partir de las 8 y media, estaremos allí reunidos y esperando a todos los comensales que se acerquen para disfrutar de esa velada con nosotros. Uh -huh. Y el menú que que precisamente ha preparado el asador del viejo para todos nosotros es un menú compuesto de un aperitivo y un segundo. Un segundo el aperitivo el cual se va a disfrutar, disfrutar de foie con mermelada entre meses del viejo, por supuesto... Uh -huh. Revoltillo de, de gulas y pan tostado con tomate. Uh -huh. El segundo plato, ojito, que lo vamos a degustar y hay que escoger entre una carne y un pescado. Uh -huh. Pero eh, la cocina del asador del vierzo nos facilita entre los temas de las carnes, un entrego de Galicia oh. o, un o un cochinillo uh -huh. ahí Ahí tenemos que escoger entre uno de los dos platos de carne. Sí sí uh -huh. y luego posteriormente pasamos al pescado. En el pescado tenemos una merluza de donosti oh. o un salmón a la almendra oh. no uno de uno de esos cuatro platos es uh -huh. a escoger dentro del segundo plato del menú y luego seguiremos dentro del celler con vinos de viejo por supuesto uh -huh. aguas minerales, refrescos, cerveza uh -huh. y tal con cava bru nature y pasamos a lo que es la sobremesa con las castañas de paredes. Uh -huh. castañas de noceda del viejo castañas sí, como hay años estamos trayendo de ahí disfrutando las de ellas sí, y, sí. y continuaremos pues con esos cafés eh, aperitivos y, y cómo no con una gran queimada que siempre solemos hacer queimada de, de Galicia quemada del viejo que estamos aprendiendo a hacerla y, <risa> y haciendo el conchuro sí, el conchuro sí, que que año tras año seguimos coniendo, pues para que nos traiga un poquillo de suerte, un bien. poquillo de hacer, un poquillo de trabajo. Mm. Y yo creo que va a valer la pena el, el repetir esa fiesta ahí con, con sí, todos los otros. Y tanto que sí. Y, y un menú, como acabas de decirnos por el de alto standing, ¿solo por 30 euros, 35 euros? Sí, pues exactamente. Es lo que nos ha ofrecido y ofertado el asador del Viesto, que... Con, con ellos y con nosotros quieren colaborar este año. Uh -huh. Entendiendo la situación que todos pasamos, pero bueno, es no el precio, es el poder estar con, con los amigos, uh -huh. el disfrutar de, de un agosto a agosto 2022. Uh -huh. Yo creo que año tras año estamos haciéndolo, trabajándolo, y que vale la pena este año más el poder estar en la mesa con los amigos y disfrutar de ellos. Sí, tanto que sí. De verdad, eh, va a ser una... Una celebración que no está abierta, o sea, que no está cerrada a ningún público. Es decir, no sí que la fomenta eh, la uh -huh. Asociación de Bercianos en Cataluña, pero que cualquier mm, catalán y no catalán ¿Eh, eh? puede acercarse. Es, puede acercarse. ¿no? ¿No? Sí. Había sí, más man... sí, siempre... dicho, me preguntaban, dice, ya me tarda que llegue la fiesta El Botillo. Pero, ah, está, está trabajando, está la fiesta al botillo para atrás También. Pero como bien sabéis vosotros eh, Es una fiesta que la Asociación de Bercianos en Cataluña No ha magnificado nunca El hecho de que seamos bercianos o no bercianos Todos somos amigos, amigos bien sentados en la mesa Y acompañado de un buen berciano, un buen gallego, un buen amigo Vale la pena sentarse Sí, señor ah. Por eso, por eso yo quería hacer eh, hincapié en que que sí, que la fomenta o la, la, la patrocina y la lleva adelante a Sobecat, pero que cualquier persona que quiera acercarse puede hacerlo. Exacto. Volvemos a repetir el teléfono, por si acaso quieren hacer alguna Sí, el teléfono hacemos. es el eh, 637-589-682. Está Correcto, bien. Correcto, Armando. Muy bien, está perfecto. Este Apunta. es el teléfono no, mío personal, el teléfono presidente, del cual se le puede hacer cualquier gestión, cualquier llamada, cualquier reserva directamente uh -huh. y ahí estaremos para la información las 24 horas del día como siempre. Sí, sí. Bueno, para nosotros es un placer y una honra que consideres que nuestra pequeña aportación, eh, por lo menos dando a conocer vuestras actividades, pues sirva para que todos los oyentes y seguidores puedan acercarse a esa castañada popular que celebráis, la Asociación de Bercianos en Cataluña, que además está abierta a todos, volvemos a repetir, que no es necesario ser berciano o, o gallego o catalán para poder acercarse. Uh -huh. Hay que, y Hacer la reserva e indicar el teléfono de ellos, claro, porque si no, ¿cómo se puede poner en contacto uno con ellos, no? Exactamente, y bueno, nuevamente me reitero de que la aportación que vosotros estáis haciendo, colaborando desde Radio, Radio Cornella y Radio Samboy hacia nosotros año tras año un trabajo que nos ayuda es que lo agradecemos de corazón y que estamos ahí, pues no solamente hablando con vos, sino <risa> hablando con todos los galegos bueno. y galegas. Y amigos de corazón que okay. ingresamos. Eh, eh, eso es nuestra aportación. Exactamente. es Nuestra obligación, dar a conocer eh, las cosas primero. Bueno, volvemos a repetir. Asador del Bierzo, calle Mallorca 1820 el día 5 a partir de las 8. Para reservas, ponedse en contacto con, con Juan Pedro. Frente a la estación de Sants. Pedro, Exactamente. En, en pleno centro de Barcelona, como sí, dice señor. Eh, Juan Pedro. Además allí tienen todas, no les hace falta llevar coche. Hay no. metro, autobuses, los que quieran claro, claro. La línea 1 sí, ya les deja allí Sí, bueno. las 24 horas de la noche Porque está abierto sábado nocturno Durante dos horas la noche Sí, muy bien bueno no obstante, no obstante me reitero Ante lo que la reserva de, de cada uno hagáis ¿Eh? recordar bien lo que es el escoger El segundo plato, que tenéis dos carnes Dos menús Pero son carnes y menús escogidos Por el, el chef del asador El viejo que vale la pena de degustarlos Es, volvemos a repetirlos, carne de Galicia o cochinillo curgiente y pescado, merluza Donosti o, o salmón a la almendra, o sea que uh -huh. eso menú por lo alto de, de, de, de, de, de tanto por de tres tenedores como como como se suele decir sí. de verdad que te lo agrade muchísimo por cierto felicidades por el trabajo que estáis haciendo y por ese por esa mención del alecrin en, ah, sí. en galicia que también llevasteis allí pues una persona representante del bierzo a, a, a esos premios no exactamente y vamos a, a la empresa valleongo bailongo para nosotros Ya estuve acompañándonos en lo que es el festival del botillo uh -huh. 2021, el año pasado. Bueno, concretamente 2022, este año, perdona. Uh -huh. Y bueno, Vallerongo ha significado para nosotros el encontrar un amigo más, una empresa más nueva, una empresa vertiana que está trabajando, está subiendo. Y cómo no, tuvimos la oportunidad, aparte de haberlo tenido como colaborador en el festival del botillo, nosotros presentarlo a los premios Alecrim, uh -huh. merecedor, uh -huh. merecedor para nosotros por el trabajo que, que está realizando, por su esfuerzo dentro de, de la empresa, dentro de la juventud que tiene uh -huh. y los años que yo creo que les queda mucho por por demostrarnos al Bierzo, a Cataluña y todo lo que están haciendo. Sí, Así sí, que ya. seguimos contando con Carlos, seguimos contando con, con Vallelongo y esperamos verlo muy pronto aquí en Cataluña nuevamente. Pues eh, a lo mejor quizás en la próxima celebración que tengáis A lo mejor pues sois capaces de, de, de tenerlo otra vez ahí colaborando con vosotros ¿no? Porque también se está trabajando para el nuevo Festival del Botillo no claro. Exactamente, estamos ahí trabajándolo A ver con un poco de tiempo que nos queda todavía Unos poquitos meses, no muchos sí. No muchos, pero que bueno Están ahí detrás de, de lo que es esta pasada Navidad y cerquita para celebrar el magusto con ese fresco invierno que espero recuperemos todos. Pues enhorabuena, vuelvo a repetirte, felicidades eh, Juan Pedro, que sigáis trabajando tan animad, animosamente como lo hacéis y pues vamos a colocar precisamente en el Facebook esa convocatoria para que los que quieran se pongan en contacto con vosotros y agradecerte muchísimo la colaboración de hoy. Muchos éxitos y hasta ver, hasta más vernos. Exactamente. A vosotros un abrazo Armando, otro para de julio y espero veros pronto. pronto. ¿Vale? Hasta, luego. pronto. hasta luego. <risa> hasta luego. Otro bocadillo de música, ¿no? Sí, un bocadillo de música eh, falamos a mariña luguesa. Vale. Si ¿Sí es posible. Sí, sí. <risa> Deixamos a música. Agora temos a a unoso poeta da Mariña. Ah, hai tempo que non no, falas comigo. El... Eu no, eu desde verán. Vale. Va, vamos a saúdalo. Voivo a estar despaco. Moi boa tarde. Aquí teño o meu corón unha persoa que di que hai tempo que non falaba contigo e entón, pois, <risa> <risa> eh, o sea, que desde pero no verán seguimos. Ah, sí. eh? bueno. ah, bueno, parece que o tempo vai así, non? Si. Sí. Está bon Tá bom, tá bom, non? Bueno, benvido, moitas gracias por atendernos eh? Bueno, xa veremos <risas> Xa me darás o remato <risas> que me dixo Mark? Mark Mark ou mar, te... mar. mar? Non, o técnico, o, o, que, o técnico que, a... que foi comigo ah. Dixome É que Paco se non solta algún dos uas Deixe de ser Paco Digo eu <risas> Digo eu. ¿eh? No, claro. Porque comía tan bem, ¿no? Sí, comía moito, moito. Moito, está delgado por algo. Sí, me no. bueno. <risa> sí. día sale infarto, ¿eh? No, pero estaban vos uno. Hombre. Hombre. Oh, estaban de primera Le voto un sitio bom. Sí, Homere. Paco coñece, Paco coñece, si. Sí. Claro, é, sí, claro. é máis grandes nos comeu nunca. Non, estaba un bós de verdad Bueno, pois o rapaziño non li iba. Na, na, máis pa vós, máis me tocou a vós, non? Exactamente. Claro. <ríe> eh? Ben, ben. Si ve, si va acompañado dun bocal a verdade é que percebe un, a, un dos bocados máis sí, exquisitos. Teman... A min me encanta ah. bueno, sí, Pois pues eso é sí. importante. Si, sí, si. 음, Paco, eh, oh, a semana pasada aquí o meu colega Armando non disfrutou da lectura que ti fixe e dixen, escoita, home, que a temos gravada dixen, bueno, xa farei, pero... Me parece que ven con ganas de, de escoitar algo más tuyo. No, sí. ven con ganas de que es un folgazán, en vez de leer, que yo leo otra vez. <risa> <risa> e, al, algo sí es. No, un, algo no, un moito. Algo, ¿eh? algo folgazán sí es, sí, sí. No, un moito. Coincido contigo, coincido. Claro. Claro. Bueno, pero bueno, ímosla claro. virando, como dicen. Eso, ímosla virando. Eso. Pero Leo, yo claro que sí, canto. Bueno, pues eso, que desechando escritarte, ¿alguna novedad de test por ahí? No, no, a niña todo sigue igual, más o menos sí. que hubo, que todo sigue igual. Sí, vale, vale, vale. perfecto. Perfecto. un tempo irregular ahora en estes días fixen días de calor terrible ahora na San Lucas foi a feira da San Lucas San Lucas sí. Hoy, sí, oh. sí. dicen que nunca tanto cabal hubiron na plaza de, da catedral en Mondoñedo bueno, este pues. ano si sí. Porém sempre moitas veces non había do ano. Sentido serán Sempre, <risas> sempre, hai, sempre hai, sí, eh, hai, sempre hai, O que pasa é que o mellor hisitano pois pues, había máis número, pero bueno, para os bueno, cuadrúpedos que... hai sempre. <risas> Algúns son máis burros que caballos. Bueno, el burro es muy inteligente, no sé, yo sabrá mucho. Pero de esos inteligentes hay pocos ahí. De vale. dos patas, pocos. Mandana, de dos patas, ¿no? De dos patas cada vez menos. Vale. sí, sí, sí. sí. Bueno, pois que... Eh, a pesar de que temos... Un, bueno, chamamos-te un boquinho máis de tempo porque temos máis, máis espacio, entón, pues aproveitamos que a charla contigo e se si queres... Mm, eso, como de chile xingante, se si queres lerme algo... Pois pues leerei. A ver, deixe buscar un libriño que estou sentado... É ah. o a sea, Mola Merguerme. Dicen... É <risa> <risa> <risa> pa quen vai ser? É <risa> claro. Mola Merguerme... A ver, non hai problema A ver logo Muy ben lo, Seguimos con este Esta pandemia Muy ben ¿Ah? eh, Este Denda fiesta do confinamento Nunha lunación sonámbula una espiral de quietude e movimento, un un peixe solar, unha chama azul no firmamento, cantan as sombras dos paixaros nun mosaico de voces e silencios. O día, carreá tarde nos sombreiros, perdome, non me. É, é, é. Tod, toda esa creatividad de, relacionada precisamente con ese momento de, de, de pandemia, bueno, sí. o recollida obligatoria, ¿también ayudó o obligó a crear más? Bueno, yo... Tú, tú sempre, fuis, sempre, fuis bueno, sencillo, recolido, e siempre fuiste recogido, ¿no? Fui siempre fue algo bastante amolado, y bastante, tal vez, eso, bueno, pues voy a dedicar a, esta, a este momento... Este poema pues, la situación parecía que yo pedía, ¿no? Estaba sí. no sabías qué hacer. ¿Cada eh, dónde ibas y con mascarilla esa? Hm. Bueno. T tapa. Sí, pues tapabocas si también... cada día, ¿no? Sí. Sobrevivencias que que vas tendiendo, te ¿no? está no? mm, sí. mm -hmm. Por ejemplo, leña. Confieso que do mundo tan solo entiendo de volvoretas de beixos, de noites de luar, de cantos de mornos pente, de debujos invisibles de cicatrices de versos. También de rosas que apaño, cada serán do firmamento. Mais o mundo, confieso, confieso que el no muere. Sí, señor. É difícil de entender o mundo É difícil, claro que sí E, e tanto Tal como están as cousas agora Aí na má, aí na pior e, e, e, é, é. vos último Veña E, <coughs> e que hai por trás da porta O desacougo do encerro Os silencios de almas rotas Resondo un único berro E que hai por trás da porta Preguntaron Dende dentro Yeah. Sí, sí, hay sí, sí, dificultades Dificultades que hay de, de, de sí, comunicación claro, sí, sí. sí. Muchísimas gracias, Paco eh, No sé si llegarán <risa> sí. Tendrá que hacer Armando otra vía Siña antes de Nadal oh, <risa> Bueno, a ver <risa> si da tiempo si ah, él, él, él apurado anda Pero seguro que a mí llorinda <risa> bueno, Calle unos días de lecer Para poder llegar Gracias o no Veña, de verdad, de que... Un Des... placer. Un placer enorme Igualmente, para nosotros. Igualmente, Paco, un aperto muy fuerte. Hasta luego. Veña, agora volle pedir ao noso técnico que poña a última música porque con ela vamos sí. a despedir a todos os nosos ointes ata okay. o o sábado posto que temos precisamente a grabación dun traballo colaborativo extraordinario uh -huh. que nos mandou Luís Lozada uh -huh. de, de Pontevedra e que va a desescoitar titúlase a la droga pero ten moitísimo que ver coa lectura dun dun libro dunha persoa extraordinaria si acaso en todo, en todo caso o próximo sábado falamos del pero queridos ointes Eu, así, despídome A tovindir o sábado Pois, amigas e amigos Que anoite se xo vosso descanso E a a vosa liberdade Deixos ao do que ven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 e unha chea de retratos da muller soa cunhos colares de perlas enormes. E logo, outra de Franco nas torres de Meirás, na súa biblioteca. Entrouxe unha carrás inmensa que a fixo acordar de vez. O fondo da sala, un piano e unha pequena biblioteca. Fixo a cea dese desea chegar, pero, ao instante, a señora senhora colleuna polo pescozo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 levaban nas mãos unha carpeta de pele co broche e a bandeira de España co escudo. Cada vez que chegaba a dona Carme botábanse a tremer. Sempre estaba todo mal e sempre había algo novo que facer. Primero foran unhas pistas de tenis. De tenis. Manta moito nabo. Quén cona ia xogar ao tenis ali? As cousas cargallaban os ricos logo o paciño a casa de xogos de Carmencita manda moito nabo que había xentes en casa e eles facéndolle unha a cativa para que xogase despois, poños diante das torres unha balaustrada nova que sei ca colleran do pazo de ventaña de Dodro e agora uns barracóns o conto de nunca acabar medallas levara as obarchas e a él mandaron o coxo para a casa héroe, era boa por polo carallo arriba quería estar en Teruel cando as festas do San Roque nin en Teruel, nin na puta guerra esa, nacal cal él non escollera estar e moito menos no bando que lle tocara a forza a participar sí. é lo que queria era andar co seu acordeón de festa en festa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 a acontecer non podía evitar cando miraba para alguén pensar en que evitaría no fondo da súa alma igual can nas pedras ou nos osetos o xartín das torres entre tiberas eh, enxergando un banco de pedra que tiña como base dúas gárgolas enormes non daba crédito que viamos os ollos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 copiando os libros a madeira o balcón das musas con coa pedra esculpida as lumieiras coas esculturas a torre da quimera de Dona Emilia parecía feita para él unha alma libre doutro tempo fruita extraña como a canción da súa adorada Pili like... Por certo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 paus tiña. se por la fose máis, máis mandura habería que ter ainda ben que o alzamento nacional barrera o de, de toda esa borralla e quedará xente de ben ao cargo de salvar España como tiña que ser pasada máis de seis meses desde que Luis marchara a Barcelona escribía puntualmente cada semana sempre ponendo un nome falso no remite daba ya a zorler as suas cartas ver a través dos seus ollos unha nova vida con Bruna Caterín estaba a de descubrir todo un mundo novo os cafés de jazz clandestinos os antigos Clubs, que desaparecerán coa guerra temos que dicir jazz e traducir as canciones ao español pasar a censura pero é fantástico mariña adorarías toda esta vida que empeza cando acabo o día nacín para isto Ora o sei Grazas por axudarme a verlo A emoción enchea yo peito Como a un fol no camiño da Coruña a Meiras Na reunión Deixaras a todas coa boca aberta Ela Monchi Cajide de Novas Ia coordinar a festa da recepción Dos franco nas torres de Meiras O día 25 de Xuyo Por orde direta de Dona Carmen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 nos encontros de mocidade católica, a Igreja e a familia tibera cadear as súas vacacións en Galicia. Grazas, Luis. A ver se tes máis solto xe coa arrecadación. Se estes mortos de fame non colaboran polas boas, a ver a que convencelos polas malas. Monchiña, xa sabes que o fago que podo, pero a cousa está moi fea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 O camiño de ida fixo moi curto centrada nos seus pensamentos organizando mentalmente o acto da tarde Estaba nerviosa, a verdade Non sabía moi ben como comportarse na catedral onde se tiñan que sentar con todo o asunto do protocolo e a seguridade a saber se non a deixaban relegada a unha esquina como sempre Porén, desta vez tanto lle tiña. o que quería era figurar na foto vigar da entrada da misa Logo, o que cadrase Se conseguía estar a carón Dona Carmen Na portada da revista Semana Xa podía morrer tranquila Non habería festa Que al non a convidasen Male a non ser da élite coruñesa Hai xente que en a sorte lleven de familia De má andada A outras como ela Tocaba llese escalar Tramar, urdir, traballarse na couro Para poder ocupar un lugar na foto en a vida quen lle dera poder chorar por lo menos un chisco botar fora esa carraxe acumulada chorar por non ser quen de decirle a nena que a quería que non pegara hoxe en toda a noite coa preocupación que a ela non a podía perder a ela non que estaba vendo que ia acabar como chelo loitando contra un monstruo que era imposible de vencer faciou por mariña porque non sufriste para que non tivesse sonhos que habían ser imposibles de realizar para evitar o sofrimento de renderse era mellor non loitar renunciar a todo non ter sonhos nin ideas ela se o decidirá a tempo por pura supervivencia and I'm sure I learned to save from you for our love is different né que valía laikarse na casa mentres todo se derrubaba ao seu redor. Por iso, cando topou a oportunidade de unirse á guerrilla, non o pensou dúas veces. Non podía deixar que Mariña medrase nun país dominado pola violencia, pola injustiza e polo silencio. Os seus camaradas foran asesinados, presos ou fuxiran. Algúns abandonaran. Cando Sócrates lhe propuxo unirse ao seu grupo,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 Eran dunha rara beleza esas cancións Con melodías ben distintas As que la estaba feita a sentir Esta canción era unha moller negra Que se chama Billy Holiday Mariña Daría calquera cosa pro coñecerla e escoitarla a cantar Esta canción era unha protesta Por os asesinatos dos negros nos Estados Unidos Bruno Moe profesor de piano Viviu en Nova York moitos anos Foi con el que coñecin a música de jazz Queres que siga? Mariña asentiu e pechou os ollos O tempo parou só para eles A música transportou a outro mundo A outra época e a outro lugar Respirou recendo dos libros E buscou entre os santéis de poesía Colleu hojas de hierba de Walpilman Que sale da tiña pendente De levar prestado Toma, Luís, para ti Penso que te vai gustar O Esta parte é onde acostuma a falar un pouco sobre o libro E a contar ben que o co pasei coa súa so lectura Pero lembrei as palabras que o de xullo Lle dedicou a Rosaneiros nas redes sociais E pensei que non habería mellor xeito de dicilo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 Por se a tríade ladró a biblioteca Meirás do título non fose abondo, na primeira página conhecemos a mariña Rabuda, valente soñadora que nos gaña o corazón. Se esto, a isto lle sumamos un cago en tiola tan ruin como Tenro, a grossa sombra de Emilia Pardo Bazán tras a Torre da Quimera, a memoria digna de Marcela e Elisa,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 e mesmo algunha gargallada. En definitiva, un gran libro que dará moito que falar nas aulas e fora delas. Mm -hmm. Quería falar desta historia no día de onte, para festechar Santa Mariña, que sella roubou a cordo calendario o dazoito de xullo, pero o lúmedo courele e baldeorras impuxose na xenda, desolador e trásico, como aquel incendio nas torres de Meirás que danou su extraordinaria biblioteca.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 Entre as que destacan a Casa da Mosca Xosca Calandraca 2002 E Corre Corre Cabacinha e Maruxa Publicadas en Ocu En Narrativa juvenil ten publicadas as novelas 22 segundos En Xeraeno 2017 sete Logeno 2020 E este é a primeira obra de literatura infantil xovenil galega Que trata a temática dun mozo trans Actualmente a edición galega de 22 segundos Xa vai pola a súa sexta edición está en preparación a segunda parte aos diarios DT en colaboración con marcos Orzeire. Tamén escribiu Memorias de Silencio Xerais 2019 e a la troa da Biblioteca de Meiras Xerais 2022. Con estas dúas foi finalista do premio Jules Verne de Literatura Xovenil. Os seus álbones máis recentes son Des Gatiñas Viaxeiras ilustrado por Víctor Rivas animalfabeto ilustrado por Nuria Díaz editado por triqueta verde xunto a ilustradora Bea Gregores publicou os albuns a la bandeira de San Simón e Candoleo en Xeráes no ano 2020 2022 no ano 2021 foi galarduada co premio das bibliotecas escolares como autora máis lida do ano e a súa obra Neco publicada no Queleo no 2021 recibiu galardón a millor obra infantil nos premios Follas Novas o traballo máis recente é o libro de entrevistas Memoria Diversa sobre a memoria do colectivo LGBT LGBTIQA+, en Galicia, con fotografías de Carme Cerviño, editado pola Diputación da Coruña. Foi colaboradora literaria no programa da TVA, CISAC Diario, en na actualidade de Interven no Diario Cultural da Radio Galega. E participa coa jornalista Teresa Cuiñas no podcast sobre libros e bibliotecas entre líneas. Tenés máis información na súa página web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 xa acompañónos a música de Billy Holiday o Love is Diferent do ano 39 e Stranger Fruit que son parte da banda sonora deste fermoso libro deca próxima viaxe radiofónica moitas gracias pola tua escoita Fletch is a fruit father the crow to plep father rain together Far the wind to suck Far the sun to rat Far the tree to draw